דברי הימים ב', פרק כ"ו: ויקחו כל עם יהודה את עוזיהו, והוא בן שש שנה, וימליכו אותו תחת אביו אמציהו. הוא בנה את אילות, וישיביה ליהודה אחרי שכב המלך עם אבותיו. בן שש שנה עוזיהו ומולכו, וחמישים ושתיים שנה מלך בירושלים, ושם אמו יחליה מן ירושלים. ויעש הישר בעיני אדוני, ככל אשר עשה אמציהו אביו. ויהי לדרוש אלוהים בימי זכריהו, המבין בראות האלוהים, ובימי דורשו את אדוני, הצליחו האלוהים. ויצא, ויילחם בפלישתים, ויפרוץ את חומת גת, ואת חומת יבנה, ואת חומת אשדוד, ויבנה ערים באשדוד ובפלישתים. ויעזרהו על פלישתים ועל הערבים, היושבים בגור בעל והמעונים. ויתנו העמונים מנחה לעוזיהו, וילך שמו עד לבוא מצרים, כי החזיק עד למעלה. ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים, על שער הפינה, ועל שער הגיא, ועל המקצוע, ויחזקם. ויבן מגדלים במדבר, ויחצוב בורות רבים, כי מקנה רב היה לו. ובשפלה ובמישור, עיקרים וחורמים בהרים ובכרמל, כי אוהב אדמה היה. ויהי לעוזיהו, חיל עושה מלחמה, יוצאי צבא לגדוד, במספר פקודתם, ביד יעיל הסופר ומעשיהו השוטר, על יד חנניהו מסרי המלך. כל מספר ראשי האבות לגיבורי חיל, אלפיים ושש מאות. ועל ידם חיל צבא, שלוש מאות אלף ושבעת אלפים וחמש מאות. עושי מלחמה בכה החיל, לעזור למלך על האויב. ויחן להם עוזיהו לכל הצבא, מגינים ורמחים, וכובעים, ושריונות וקשתות, ולאבני קלעים. ויעש בירושלים חשבונות, מחשבת חושב, להיות על המגדלים ועל הפינות, לירור בחיצים ובאבנים גדולות. ויצא שמו עד למרחוק, כי הפליא להיעזר, עד כי חזק. וכחזקתו, גבה ליבו עד להשחית, וימעל בה אדוני אלוהיו. ויבוא אל היכל אדוני להקטיר על מזבח הקטורת. ויבוא אחריו עזריהו הכהן, ועמו כהנים לאדוני שמונים בני חי. ויעמדו על עוזיהו המלך, ויאמרו לו, לא לך עוזיהו להקטיר לאדוני, כי לכהנים בני אהרון המקודשים להקטיר. צא מן המקדש, כי אלתא. ולא לך לכבוד מאדוני אלוהים. ויזעף עוזיהו, ובידו מקטרת להקטיר, ובזעפו עם הכהנים, והצרעת זרחה ומצחו, לפני הכהנים בבית אדוני, מעל למזבח הקטורת. ויפן אליו עזריהו כהן הראש, וכל הכהנים, והנה הוא מצורע במצחו, ויבהלוהו משם, וגם הוא נדחף לצאת, כי נגעו אדוני. ויהי עוזיהו המלך, מצורה עד יום מותו, וישב בית החופשית מצורה, כי נגזר מבית אדוני. ויותם בנו על בית המלך שופט את עם הארץ. ויתר דברי עוזיהו, הראשונים והאחרונים, כתב ישעיהו בן אמוץ הנביא. וישקב עוזיהו עם אבותיו, ויקברו אותו עם אבותיו בשדה הקבורה אשר למלכים, כי אמרו, מצורע הוא! וימלוך יותם בנו, תחתיו